Egun guier ata gaztean emankizun parte hartzailea Euskal jatietan eta zer egin parte hartzeko hain zuzen ere zuen etxetik gabatu asmakkiun bat, txiste bat kantu bertxo, Olerki ipuin, nik dakita eta mailez. Igorri gure punttu igatia.bildua Gmail.tukomerat WhatsApp ere posible 06. Hogeita hamar 0 zazpi lauta hogeita haai eta hola ez bada posible telefonoz ere grabatzen alzaituztegu. Egun beskoitzeko maite landartek, Enea eta aseriai puina kondatuko dauku eta Unai Wolfram Rekaltegazteak sorginak eta konkorrak. Bi asmakizun ere bai, bat donapaleuko eskola publikoko elenak proposaturik eta bestiaso jutako ikasturako aizek, Siberuan egonez, alozeko ikastolako Luisak gori berde ohi kantua emanen dauku, Rene Bede Garrasek idatzirik eta Michel Etxiko airearekin, eta Mila koloreko zelin emirail gure kronikalariak apaintzeko aholkoak emaiten segituko du, kartoinezko joxtalekoen egiten lagunduko gaitu. Kantu bat siberotik, bedekaratz eskiulatagaren kantot egitik harturik, aloseko ikastorako luisak emanen dauku, gori berde oi. Kantua michel etxiko paren airea lagun. Egun ho lagunak ni luisan usu batit lau urte eterdi et gori bet E uh, shuli, kanta chiko dain siet. Uh, gori, gori da, xai batem papua, berde, berde, berde da, aja neko ostua, hoi, hoi, hoi da, alo reko artua, odin, odin, odinda, gani... Zabetsa bettsa da gailko ilina Scholi, scholi, scholi da Leutenden el-hüra Asenia enesnia arima Ugorri berde kui... Udi betza xoli... Biba su Ugorismenak, lmitak milesker Luisa. Lehenbizikoi puina orain, maite lan daxtek manen daukuna, Enea eta aseria. aseria Bazen eneska bat deitzen zena enea eta oianean bizi zen Egung gusizz hergirao joaiten zen ikikastola da Enearen etxera itzultzeko hiru bide eta Eneak bide beda jarzen zuen beti Baina egun batez abaki zuen beste bide batetik joaitea Bide hortan ikusi zuen haseri baten zuloa, eta nola ogi puxkak baziuen berekin, atxiki eta nahi zituen aseriri eman. Bainan haseria ez zen heldu jaiten zuen, zato haseria baditut ogi papujak zuretzt. Egon zen hainiz den boraBD bainan etzen dien, eta orduan etxera joan zen. Aldi guziz ikastolatik landa joaiten zen aseriaren zulora, bainan jau etzen agertzen. Egon batez, etzuen ez bere etxera joaiteko bidea hartu, ez eta aseriaren zuloko bidea, baizik eta jirugaren bidea. Haseriaren zulua ez zuen atzemaiten. Orduan, itzulika hasi zen eta harat eta gunatiibiliz galdu zen. Gaua ere jauxi zen eta euri zapagadak hasi ziren. Niager hasi zen enea. Eta momentu batean haseri batbildu zitzaion galdituz, Zer duzu hain triste, Nahi noen aseri baten zulora joan, bainan trompatu niz eta galdu naiz. Orduan aseriak errantzion, nahi bat duzu, zuluan lo egiten alduzu, komitatzen zaitut. Oh, bai, mil esker, Erantzuen eneak. Iritsi Iritxizirenean aseriaren zulora egin zuten ostozko hoE eta eskal, estalki bat enearentzat. Biharaunean, taerik lagundu zuen enea reetxearen bilatzen eta biek batera atzeman zuten. Heu zirenean haseriak ejan zuen. Nik badut ostozko lepoko bat eta aspalditik ari naiz Lagun baten dira Nahi zenuke nere laguna izan? Badut ostozko beste lepoko bat zuretzat. Nere laguna izan nahi baduzu. Oh, bai! Noz ki Nahi dutala zure laguna izan. Eta serbere si badu lepokoak? Nik badut oztosko lepoko bat. Sotaz orhoitzeko. Eta zuk beste bat mitaz roitzeko. Ados eta milesker, ikastola eta haste buruetan etoriko naiz beti zure bisitatzera. Ados eta adio biarrarte. Alabazan edo ez bazan, xardarila kalabazan ateratzeko beskoitzeko plazan. Eskejak madi nire biloba maiteari berak baitu asmatu istorio hau. Derbara gokoa emanen du beste hauk bat zuheri beste honon beste egiteko. Lotu sohkontzari esko aldun haukak, madi bezala. Mir eskejak maite landart. Egoera beriziontan, auher doakien saio parte hartzailea Euskali ratietan, Goizeko amar orenetan itzordua, zoen lanen entzunarazteko aukera beraz, etxetik prestatu kantu, ipuine, bertxo, olerkiak edo beste. Grabatzeko bi aukera, zuek eginez eta mailez bidaliz, mpidu edo wave formatoan, edo guk telefonoz grabatuz. Se eta sunak gure.iratia abilduagemail.comerat igoriz, zoen popo xamenen eta zergatik ez sorkun zen zain gaude. eta WhatsApp ere 06, ogoita hamaak 0sazpi, lautan oita hama xei hamaherat igori grabaketa. Bi asmakizun entzunen ditugu orain, Donapaleuko Eskola Publikuko Elena Gurtu Baino lehen, lehenik sohutako ikasturako aizerena entzunen dugu. Atsukoioianak ez ene terminarako подiș трирat ordua batkoa lateral, chamado Norsi gehörtib говорят, magda batkoa, er drie marcumetan brezak, vier baut kutut Visiona desbe Egoi bat, Prefoshta. Elena, naiz. Ola, asma gizun bat. Bexoak luse, sustraiaak sendu, txuliak bertan. Ondo bainu obetu, nor nah naiz. Arbola, ha txemantuzue, adio. Esker donapaleuko eskola publiko koelena eta aginio irakasleari eskerrik ere sohutako aize eta oiana handerenioa. Beste ipuin baten tenorea, Unai Wolfram hekal tagaztearekin sorginak, sorginak eta konkorrak. Sorginak eta konkorrak. Iparaldean, beti sinitsi izanute sorginkerian, sorginetan eta belagiletan. Hemen mendean, sekulako sorginkeria psikosia izantzen eta piago do lanko inkisidoreak etengabera sotzien euskal herrian sorginfama zuten guztiei. Hala, jende asko hiltzen kartzeletan edo sutan erreta. J.M. barandiarenek dioenez, saran, sorginak gauez biltzen omen dira erriz kampo eta dantzan egiten omen dute, txuntxun txun edo dambolinen soinutan, txirula eta txisturik bat ere gabe. Eta bitartean, etxean zabar kanpoan gazte oio egiten omen dute. Urdazubiko alkerdiauzoko biztanleak sorgintzat hartuak izan dira beti. Eta baita, Arrangoitzekoak ere RM azkoak dion garazi araneko egialarreko biztanleak aquelartarrak deitzen omen diete haiek ere sorginek direla konoski iparaldeko aquelarreleku ospetxoak dira adibidez arte gaina altzain arlegiko krutzia sohitako zelaia mauletik hurbil Txina, urdazu biko sorgin zahar bat, ostiral gauero joaten omen zen akelarrera, bere egin behar zen bezela. Sorgin honek, bi anaiak mutil zahar omen zituen, auzolagun, biak konkorrak. Bi anaiek sumatzen zuten atxoura sorgina zela eta haren zelatan egoten ziren. Lagun batean, anaietako batek, atxoren atea joz eta esan zion. No pozik lagunduko nizuke gara bidire horriotako batera atxoak, harritu papera gintzuen ze bileretara. nongo bilerara, ez dakit zertu azarizaren baina gizona bere eusten zion eta azkenean sorginak aitortu egin zuen baiet, haiek zuten egia zela eta hostiralero hakelarrera joaten zela horrela bada Urren elkarrekin joate erabakizuten. Baina lehenik sorduinak onako gomendiago gabe bintzidan. Ondo xartu hau buruan. Biltzarreko burunak, asteko egunak banan banan esateko aginduko digu denoi. Eta honela esan behar dira. Aztelena, aste artea, eta aste azkena, oste eguna, ez lan, eh? Arginago, auzolagun konkorra, Hadoz zegoen, eta hala urren gosti iralean akelarrera joan zen. Eumka sorgin zeuden, gizoneko eta emakumezko. Eta denen erdian sorgin zegoen. Besapean, liburu ondi bat zuela. Bere ala, aurki gorri bat ekarri zioten, eta sorginburua burua zen. Hango guztiak, bere aurretik pasatzen zijoazen eta libur hori musu eman ondoren, Asteko egunak esaten zituzten bananban. Konkorrak, bere txanda etorri zitzaineean, genean, hori muina egin eta segidan esan zuen, Asteko egunak. Osterno? Aste arteo, Osteo hartkin, Osteguna, tostiolo, Taio handeaa, Haserre bizian jaiki zen bere lekutik. Norr gaiipatu du igandea, taldetu zuen. Konkorronek erantzun zioten besteek. Gendia zaiatela bada bizkarreko konkorrori. Eta ala kenduzioten. Gizona konkorri gabe, pozet zoratzen itxuli zen etxera. Anaia zaintzeukan eta konkorrike zuela ikusterakoan guzti zarrituta galetu zion. Aizak, nola egin Besteak gertatu zitzeko guztiaren berri eman zion. Eta ark ere proba egiteko haukatu zion horrelabada, bigarren anaia hau zola etxera eredetxera joan zen, eta bera ere akelarrera elaman izan eskatu zio. Ega eman gozitut, baina igande hitza ez duzula aipatuko emtsa eman behar dira zu. ere aginu zian, baina ez zuen hitzabete. Zaudela sai, nik beteko duteta erantzun zion gizonak. Ostira etorri zenean, biak akelarrara joan zion. Gizonak, ikusi zuenez, anaiak esan bezela ari zen den gertatzen. Eta asteko egunak esateko garaia legatu zitzaileen onela izan zuen. Ostelero, no, Osteortio, Osteoazkeno, Oste eggun, Otirora, larun batea, eta gonndea. Sorginburua inoiz baino serraagozuttu eta galedu zen. Nor kaipatu du gandea. Maestrik ankorra izan da erantu ziten beste. Gehi nondo dao, jarraituzen agosia, baina bitan gehi da hori, bestearen konkorra jardi ez aiotera. Eta gizon gizajoa, bi karrokin ditzuli zen etxera, eta ezin izan zituen inoizkendu. Hauzolagun sorgin ura da esagartu egin baitzen, handik, eta ez zuen berrizake larra joateko aukerarik izan. Ipunia, Ipunia, Ipunia, Ipunia Egoera beriziontan, aurrer doakien saio parte hartzailea Euskalieratietan Goizeko amak orenetan itzordua, zuen lanen entzunarrazteko aukera beraz Etxetik prestatu, kantu, Ipunio, bertxo, olerkiak edo beste Grabatzeko bi aukera, zoek eginez eta mailez bidaliz, mp edo WAVE formatoan, edo guk telefonoz grabatuz. Seetaxunak gude.iratia abildua gmail.comerat igoriz, zoen proposamenen eta zergatik ez xorkun zen zain gaude. Eta beste bat tere da Whatsappez igortzea, 06 ogoita amaj, 0sazpi lautanoita amasei amaj. Eta grabatzen altzaituztegu ere telefonoz, ezbali bada posible manera horien bidez. Bururatzeko eskulanetan hartzeko tenorea, milakoloreko Zeline Mijail, ondai zielako kronikalariarekin eta beti bezala, Mari Añez ekin dugu, egunon bier! Zelin mirai hemen zitugu, ingietorri! Ego na, Beraz, gaur uh, kartoinak baliatuko ditugu jostalekuak egiteko, haurentzat. Bai, eh, ziren, bai dituzi jostailuak denetar, eh, uh, pertsonaik tipi, eta haurek behar dute bide jaundia egin saloinaren erdian, eh? zeren otok ez dira lekuan egoitean, edo traturak ere baitira hemen, eh? Vale. Eh, eh, eta batzutan gogoa hute hartua kargatzea entraturian. Eta ah, bo. Ta shurri, ta gira beti gu, ah, bof-bof, denetan dicein ba, da gure karrolazak ba, ba. egin. Eh? Edo lego, eta edo zen gauza. Edo zen jostailu tipi huriek eh, piezaen hitz baitira. Gainan ibiltzen gira gu gainera. Eta mina, untotxiko. Untotxiko girelarik. Ordanik, proposatzen dut, euh, mubileak erosten dituzi laik, eh, badira kartoina ondi batzu. Vai. Eta kartoina huriek badituzte amak zentimetriko Baste jak. Baina, gura. Baina, eh, bai, bai, gura go, eta batutangia go. Bon, Baste hori da, guretzatinti errezgarria dena. Ez, jostagailuak denetan bacheatzeko. Eta idea da, kartoin, barnean, aurrek, eien margoekin, eh, uh, bidea asmatzia, erria asmatzia, oda mm handiudez, -hmm. etxak egiten aldituzie, esne botiletikin. Mm -hmm. eh, uh, Tetrabrik horiek, eh, erditik moztu, eh, atetipi bat sortu, Uh, bombauk aldi bat edo tindu ukaldi bat aurrekin egiten duzie eta heien etxe batzuak e, hortzen aldituzte hiriaren egiteko ere. H, eh, hola zien, uh, kartoina betetzen da eta uh, be, hola, piezak be voilà piezas barnia negoitenera aurrak tipiak baitira kartoin horiek dendako bizka mundiadira. Uretako mm -hmm. ezen beste, menaniek barnian geldituko dira eta generak badu etxola aire bat edo eh hola, aire bat Aye. aurrek maite dute. Toki tipi batian emaitza. Beraz ebe egiten alduzia trein bidea etxe bidea margoekin eta gero, egen mundua sortuko dute hau da, laborari direnen dako hau hartzen argto dute eh, eta bagnean egonen da karkatzeko, nahi baute bizpairu gauza Arriti, Shablea denetak oh, Shablea babada ezren, ah. kartoin baztegitik ateatzen piskat eh, uh, fite pasatzen da <laughs> Shablea baina batzu eta oh. argto piskat Deia, ez da gaizki, e, e, pentsu dut, mm -hmm, gero mm -hmm. eh, legoekin bat hor gauza anitz. Horren mundu bat sortzen aldute, kapla, zur uh, puska horiekin hori aur, itena ba, ere etxeak, ebe e, bazterrak iten aldituzte, bon, edo zein mm -hmm. gauza. behar ah. da, landu imaginazioa hori, tabletak utzi, piskat, eh, eta haugen burua bedute, eiek, eie mundua sortzia. Eh? Uh -huh. bon, gero, barimauzik juretazko juretasko, or, apalak diren um, nola deitzen da. Uh, bi, ue azpietan biltzen baitira orkubertura, edo... Bai, eh, bai, bai, bai, bai, bai. Giantziak baitu bai. zuzue. Hoxetan ere, uh, jostatzen aldera aurrake. Uh -huh. Bax emaiten aldo zuzue, hola hartuarezt ateratzen, gainean nean tapabate maiten duzue. Hora, voilà. hori uh da. -huh. Bago, bigeheren ideea, ba huzik hartuena handi bat. Uh -huh. Zakit, nik... Uh, eh uh, maquina batukan u mm. sibagnia edo mm -hmm. bon mm -hmm. ta uka shki tipusi bat iten la cosier e gubérico guirlanda horiek baitu colores baksua argi kinela de dijana guirlanda horiek hordan um, itenan la cosier eh kartoina luria emaiten usier eh borta bat da Idekidura, gaineko idekidura, vai. ados. Bagnean emaiten alduzi uh, kutsina bat, edo nahi duen tokiak, goxokie maiteko. Eta girlanda hori, gaineko paretaikin, silatzen uzia pareta, eta ateatzen dituzia ledak. Ora, eginen dako, uh, vai, uh, izah ziru bat. Ados, izah ez betiadena. Eta jo, yeah, margoekin no. uzten alduzi, hauha uh, kartoinaren bagnean margotzen, edo hmm. marazten. Eus talan genoza, gire landa hori, eta zer ekin ezartzea. Ledekine egin abarri bada, ez da problemarik. Eta bat zuten bat pila batekin ekin adiustu tipi bat, hori skotxatzozio bat aztegian, ez da prizari lotuare voilà. uh, bi pila dira. Obe hola hartzea. Nik maite, ez da, ez e, ah, e, e, ouais. da, bi euro, eta bi euro horrela hartzea. Eta presi hoare, e, bi metrokoa, ez da aferra bat, me bat dituz eus eus eus eus eus eus Eta horian hola egiten aldeko uh, ziru bat, eta da justu silu bat pasatzea, eta leda bagneerun zemaitea. Ah, ah, eta gero ustean aldu zire, aurra, uh, kartoin bagnean marazten. Zerren bat zutamaituko kartoen egun, eta aurrak, bo, mukuetara doaz, pixkat, beha zenako ez kartoin bagnean ustean uh, eta demora bat eginen du, eta gio, bon, voilà, beste bat hartu garbitu, eta beha. Voilà. Hala, beraz, kartoinak etxian bali maituzie ez bota, baina egia da ere saltegi batzuetan, saltegi batzuen atea intzinetan, eta bat emaiten dituzte eh? la kartoina hondi ba, ba, batzuta. eta olako gauzak bat zuten maituzte, ero sofoak. Bai, baina, hori, hori hartzea te dretxoa bada, han emanak dira. Baina egia, hor, mubletako ere, hor, hamar zentimetra egia egiten aldotzie, Ototipienako mm -hmm. uh, leku bat eta horbiltzen dituzte otua, kuntza eta... Oha, edo ideatipia. Oto, edo nahi dena, bai. bestena, bere ere moa, joko ere moa. bere mundua sortzen du, maraztuz gainean. Eber, edarki, dena den unen berri hartzen aldo irudiak badira, Facebook horri datu joan bezala mila kolore, zelin mirraien, eh, beraz Facebook horria eta webgunea ere horatxe manen dozue, izen berarekin mileska erondoko eguna kartio. Izan, hontxa. Mir esker zelin eta maren agurtzeko tenorea eskerrak ere aeko Luisa Donapaleuko elena eta sogeitako Aize berskoitzeko maite landar eta unai Wolfram Hekalt antzigabe mila koloreko zein emigai. Badaki zuez egin parte hartzeko zuen emankizuna da gure punttu edo WhatsApp 06 hogeita hamar, Zero zazpi, lautanoita amasei amar, una bi elbideak, igorri beratxiste bat asmakizun bat kantu, bertsoi puin edo olerki bat eta guk pasatuko dugu. Beratzen epartetik, bi agarte!